Ozi mo reče Gospod priču ovum Neki čovek zgotovi veliku večeru i pozva mnogu i ovrijeme večere po služgu svoju kada kaže zvanice ma dođite Jer je vŭdst sve gotovo i počuješ se svi redom izgovarati prvi mu reče kupih nego i moram izeci da je vidim ovim te izgovorim i drugije reče kupih pet jarmo Bogova i idem da ih ogledam molim te izgovori nam i treći reč oženih sa iz zato ne mogu doći i sluge tvoje došavši javi ovo gospodaru svom Kada se razgnjevi domaćin i reče sluzi svome, izidzi brzo na trgove i ulice gradske, i dovedi amos i romahe i bogalje i hrome i slijepe, i reče sluga gospodaru, učinjeno je kako si zapovjedio, i još ima mjesta, I reče gospodar svuzi, izidži na puteve i među ograde i privoli ih da uđu, da mi se napuni dom. Jer vam kažem da ni jedan od onih zvanih ljudi neće ukusiti moje večere. Jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih. Hvala Tebe, Gospodin, Hvala Tebe! i, noca, i Sina i Svetoga Duha, U jednoj naškoj zajednici, tamo negdje u prodnom Egiptu, odakle su nam najbolji prodovi došli, najuzvišenije duhovnosti. Ostalo je zapisano kako je jedan od staraca, duhovnih staraca, posebno ljubio jednog svog učenika, Marka. I to se pročulo i došlo i do drugih otaca iz obližnjih zajednica, a u našoj crkvi i po svetom evanđelju, koga naše sveto pravoslavno monaštvo posebno čuva praktikujući ga, dakle živeći po njemu, ne bi trebalo da se izdvaja bratija, da jedno posebno ljubimo, a drugoga da izdvojimo. Manje ga ljubeći. Niti da se posebno udružujemo, to nije evanđelski model. I u monavskim zajednicama posebno uvijek se izbjegavalo. Međutim, čulo se da ovaj starac posebno ljubi učenika svoga Marka. I oni došavši da provjere, jer si bratija žalila, kažu to starcu. On kaže i potvrdi da zaista ima Marka i da ga posebno ljubi. A da bi im objasnio zbog čega ta ljubav postoji i čime je ona pokrenuta, on ih je pozvao u jedan mali obilazak svoje obitelji. I onda je kucao na vrata Kelija, ostalih učenika, i oni su svi rekli, evo oče, sad ćemo. Jedan je rekao, evo me za deset minuta, samo da završim ovaj posao. Drugi je rekao, evo me za pet minuta. Drugi i treći je rekao, idem oče, stižem, stižem. I tako, jedan za drugim. Svi su se javljali, ali nisu reagovali dovoljno brzo. Imali su nekih prečih obaveza od glasa očevog, ...i od blagoslova njegovog. Nečim je bilo okupirana njihova pažnja, dakle i srce, jer srce se kroz pažnju projavljuje. Ako ima ljubavi, uvijek ima i pažnje. I došavši do Kelije, tog ljubljenog učenika Marka, starac je zakucao. I čim je čuo očev glas... Oni je otvorio vrata i starac mu je dao neko poslušanje. Recimo, Marko, pođi i donesi to i to. I on je odmah otišao, rekavši, neka je blagosloveno, oče. I otišaoši, starac i starci koji su došli da provjere situaciju, ušli su u kelviju. I šta su tamo zatekli? Marko je bio krasnopisac, prepisivač knjiga. Tada nije bilo štampe kao što je danas ima, sve knjige su se rukom prepisivali. I to je bilo posebno poslušanje određenih monaka. Nekad i čitavih monaških zajednica, takozvanih prepisivačkih škola, bilo ih je i u našem rodu pravoslavnog. Oni su prišli i vidjeli da je Marko počeo da piše slovo O. Međutim, započevši, on je očev glas. I stao je čim ga je čuo. Dakle, nije ni završio slovo. Došao je samo do pola, čuje je očev glas i odmah odreagovao. Skočivši... I primivši blagoslov I otišavši dalje U van njime I starec je rekao A gdje su ostali oci Bratio Ukazujući Na sporu reakciju Druge bratije U ono vrijeme to se smatralo Duhovnim nedostatkom Naravno Danas bi bilo pretjerano to očekivati jer naša ljubav prema Bogu i prema ocima se otopila, gotovo i izgubila. A ovakav vid poslušanja mi danas možemo da sretnemo samo čitajući starečnike, dakle te spomenike naše duhovne kulture. I oni su odobrili starčevu ljubav... I to blagodatno i blagosloveno izdvajanje Marka iz reda učenika, jer je on to zaista zasluživao. Zašto? Zato što je njega gospod ljubio kroz starčevo srce i zato što je Marko ljubio gospoda kroz starčev blagoslov i kroz ličnost starčevu. I to je bilo potpuno opravljano, to je bilo realno. I to je moralo tako da se odvoji, jer to je ljubav, a ljubav se odvaja od one plitke i površnje. Takva ljubav mora biti odvojena. To nije iz egoizma, to nije iz pristrasnosti, to je tako, jer jeste tako. Zašto smo ispričali ovu priču? Zato što je ona direktno vezana sa ovom koju nam je gospod ispričao. O večeri, velikoj večeri i pozivu koji je upućen mnogima. Evo, do dana današnjeg taj poziv traje. I evo i mi, naša generacija, ušli smo u zonu gdje se taj poziv uručuje i poziv čuje. Poziv na šta? Na kakvu večeru? kakvoj se večeri radi? Vjerujem da mnogi, nazovi pravoslavni hrišćani, nemaju pojma kako kakoj se večeri radi, jer mi našu crkvu doživljavamo na neki drugačiji način. U njoj se ne večera, u njoj se valjda svije će prislužuju, u njoj se valjda neke molitve uznose, u njoj se valjda bilo šta drugo radi, samo se ne večera. Tako je, braći i sestre, kad nas gospod ne uči i učitelji crkve. Tako je kad smo nepažljivi i kad ne slušamo majku. Onda izgubimo suštinu crkve i centar duhovnog, to jest crkvenog života. I onda se sve redom poremeti. Čitav naš život izgubi pravilan smjer. I lupamo glavom o zid, lupamo jedni u druge. I onda ratovi, onda nevolje, onda otimačine, onda krađe, prevare, kriminal i svi oni problemi koje danas su srijećeno. A otkuda oni dolaze od nepažnje, od neposlušnost. Crkva Hristova i Gospod naš Isus Hristos jeste ovaj domaćin iz priče. Večera velika koja je zgotovljena, jeste tajanstvena liturgija, jeste upravo ova služba koju smo, evo, Miloš i Blagoslovom Božim započeli. Ta večera je sveta i božanstvena liturgija, a poziv je svim narodima bez izuzetka da dođu i da priđu da se najedu, da se nahrane da se nasite blagoslova Božih. Taj poziv je, braći i sestri, upućen i našem narodu. Ne danas, ne od juče, nego evo već vijekovi su prošli od smo mi, milošću Božijom, taj poziv primili uključujući se u život crkve Hristove i sjedajući za njegovom trpezom. Neki od naših otaca, poput ravno apostolnog Save, Velikog, Vasilije Ostroškog, Evstatija Prevlačkog i mnogih drugih arhijereja naše crkve, Redovno se svikaju u svetim hramovima, vrlo blizu domaćina. To je ova scena, treba obratiti pažnju, ova scena gdje su sveti arkijereji. A domaćin trpeze, eno vidite ga gore, kako sjedi i dijeli prve zalogaje svetim apostolima. To je ta scena u našoj crkvi, uvijek prisutna. Pričešće svetih apostola. Pozvani, prizvani, a preko njih sva vaselena. I ovaj ti reji, vidite Zlatoustove, vidite Vasilje Velikog, tu je i naš sveti Sava, tu je i sveti Petar Cetinski, evo ga sveti Jefstati je Prevlački, evo ga i sveti Vasilje Ostroški među njima. I mnogi drugi koji ovdje nisu prisutni, jesu oni koji su se odazvali, prišli, sjeli za trpezu sa Gospodom sa domaćinom, sa svetim zvanicama, na čelu sa svetim apostolima i jeli. A kako je gdje? U crkvi i u božanstvenoj liturgiji. Jer božanstvena liturgija jeste ona tajanstvena večera. Započeli smo u Sijonskoj gornici... Gospodi, sveti, apostoli, do dana današnjeg ona traje, braćo i ses, bez prekida. Sveta liturgija se uopštene ne prekida. Mi je aktiviramo svešteno dejstvom na ovaj način, ali mogli smo da je služimo i u 12. popodne. Možemo večeras da je služimo u ponoć. Možemo svakog dana da je služimo. Znači, uvijek postoji. Samo je pitanje kad ćemo da aktiviramo sile. Mi smo ih jutros aktivirali u osam časova i trideset minuta. Kako? Zvoneći. Budva je danas čula zvona sa ovoga svetoga tornja, svetoga zvonika. I ne samo se sa ovoga, čule i sa drugih hramova, okolnijih. Šta ta zvona predstavljaju, braći i seste? Šta mislite? Zašto crkva zvoni? I posebno, zašto zvoni na pojačan način kad počinje sveta ta liturgija. Šta to zapravo predstavlja? Da navijamo satove ili prosto da pomislimo da se tamo neko nekome moli. Ne, braći i sestre, nama ovdje u ovom manastiru nisu potrebna zvona. Mi bi mogli i bez zvona prosto smo se sabrali, svi smo tu, jer tako jeste Niko ne fali od koga? Od nas, iz ove obitelji i to je kraj. Što bismo mi sad zvonili? Nema potrebe, svi smo tu. Zvonimo, braći i sestre, jer gospod hoće, domaćin hoće da mu se kuća napuni. Hoće svida dođu, hoće sve da pozove. Na šta? Na praznu, na prazan hram, na praznu trapezu. punu utrpezu. Lijepo spremljenu i postavljenu. I šta da nam ponudi na njoj? Da nam ponudi, braće i sestve, život. Kako kaže sv. Aposto Pavle u ovoj posvanici? Kad dođe Hristos, pa pazite kakav, kako nastavlja, gdje je On, a gdje smo mi? A On je naš apostol. Mi smo apostolska crkva, braće i sestve. Mi ne smijemo da se odvojamo od apostol, apostolske svijesti. Mi ako se od nje odvojimo, mi ćemo da umremo. Niđe nas nema. Vjera ako nije u skladu sa apostolskom, nije živa vjera. Pazite našeg apostola kako se on odnosi prema Kristu. I, I ko je Hristos za njega? Kaže, kad dođe Kristus život naš, Njemu je Hristos život. Njemu izvan Hhrista nema žita. Na drugom mjestu kaže svećnim samo Hhrista da zadobijem, žiivo da zadobijem. Sve ostavo su za njega trice. Trugažnost. Obmana, samo je H Kristos istjeniti život. A gje ga Japoslov našal, temu se tako srce užarli. I do dan danas ne samo da se nije ohladilo, nego i u još većem plamenu ljubavi. Gdje on to našao, braću i sest, gde to može da se stekne i tako da bude snažno, u srcu, pa u crkvi. Gdje nam se ta isti aposlov obratio jutro? U crkvi. Za vrijeme svete liturgije i ona nas poziva, priđite čada, poslušajte me, uzmite u češću svetoj trpezi. Uzmite učešću u svetoj večeri tajnoj, u svetoj liturgiji. Crkve nema bez liturgije, braći i ses. Crkve nema bez večera. A crkve, kako ponavljamo, majka. Nema majke da večeru ne postavi djeci svojoj. Crkva nam svake nedelje postavlja trpezu djeci svojoj. Poziva nas. A šta mi radimo? Da li se mi odazivamo? Ne odazivamo. Jutros ova zvona su pozvala sve žitelje ovoga grada. Ovu trpezu niko ne može da postavi. Danas je ovdje nadmetanje ko će bolje trpeze da postavi, ko ima bolje kuvare, bolju poslugu bolje restorane, bolje, bolje, bolje, bolje. Sve je to, braće i se. pepeo koji nanosimo na pepeo, tu života nema. Ovo je trpeza života, liturgijska, svetotajinska, sveštena. Takvi trpeza nema izvan crkve. Takvu hranu može samo domaćin da spremi. Gospod naš i Bog naš, i samo kroz crkvu, svetu, crkvu pravoslavnu. I koliko se ljudi danas odazvalo, braće i seste, pazite, svi su pozvani. Koliko ih se odazvalo? Vrlo malo. Dan je svanuo, trpeza je postavljena, svi su pozvani, vrijeme je počelo Vrijeme večera je počelo, traje, mi smo već odmakli. Evanđelje je odmaklo. Vi znate, po pravilima crkve, ko dođe u hram poslije herovimske pjesme, ne, ne bi trebalo da se pričešćuje. Kasno je došao, zakasnio je. Zašto? Jer smo ušli u prostor, odmakli smo. A među pozvanim Kako kaže i zaključuje Evanđelje, jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih. Ti zvani jesu kršteni, potencijalno su svi pozvani, oni koji su obileženi pečatom krštenja, oni su pozvani dodatno, njima je čak data mogućnosti da priđu u liturgiji, jer vi znate da za vreme sve te liturgije nekršteni ne treba da budu u hramu. Mogu samo do svetoga evanđelja, oni koji se spremaju za krštenje, da čuju pouku i propovijet i posle svetog evanđelja oni napuštaju hramu, jer kao nekršteni ne mogu da borave u sveštenom prostoru liturgije dok ne prime pečat krštenja, ali i među krštenima, braću i sestre, Nismo svi izabrani. Kršteni jesu pozvani, ali nisu samim tim i izabrani. Koji su to izabrani? Upotrijevićemo jedan pravilan termin. To su odcrkovljeni hrišćani. Oni koji su se upoznali sa životom crkve. Crkveni hrišćani, liturgijski usmjereni. Oni su i izabrani, jer u našem narodu ima, tačno je, i mnogo nekrštenih. Oni su pozvani da prime krštenje i da priđu trpezi. Ima mnogo krštenih, ali ne crkvenih. Oni sa tim krštenjem, ako ostanu u tom nemaru, neće vidjeti večere Carstva Nebeskoga. Koliko ima ljudi da su kršteni, dolaze vrlo često. Po deset godina nikad se pričestili nisu. Znači deset godina oni ignorišu poziv. A svo vrijeme on traje. Svo vrijeme se služiva sveta liturgije. Mi smo kao narod jedno vrijeme potpuno odbacili crkvu. Šta smo odbacili? Znači da smo radili, braći se sest, o Djavojmano, bijesni, mi smo došli pa smo izvrnuli trpeze, pa smo pobacali sve te putire, sve te diskose, pa smo iščerali sveštenike, sluge gospodnje, koji nas pozivaju na svetu liturgiju. Sveštenici su sluge gospodnje, njihov glavni zadatak je da pozivaju narod na trpezu i da se trude da budu uredni, fini. Vaspitani. Mi smo sveštunike iščerali, trpeze prevrnuli, sve polomili, oskrnavili sve te oltare, uvodili životinje unutra i šta sve ne radili. To je veliki igrije koji leži na ovom narodu, ne samo na ovom narodu, nego i na drugim narodima. Znate li da su... U carskoj Rusiji, u svetim oltarima, obavljali okultne obrede. Nije trenutak da vam govorimo, vi neki ne možete neke stvari ni da podnesete, da se načasnim časnim trpezama, svetim trpezama, da su se odigrali strašni rituali, baš na njima. Bioskopske predstave i razne vugarne pozorišne scene baš u oltarima oltar je postao zanimljivo mjesto i ko je to uradio pozvani narod pozvan život da mu se da a mi smo sve to prezreli mi smo i ovaj hram napustili ovaj hram je bio 150 godina napušten braći i sestri i ne samo ovaj nego i mnogi manastiri napušteno tu niko dolazio nije Stariji oci nam govore da za Vaskrs nisu imali sa kim da se pozdrave. Ta isti narod i danas živi, dobar dio još uvijek živi. I zašto se nama ne otvaraju? Zašto blagoslova Božjega nema? A tražimo ga uporno i niđe da ga nađemo. Nećemo ga ni naći, braći i sestre. Izlaz u pokajanju. Ali zna te kako pokajanju, preciznom pokajanju. Nemoj kao hijena da se šunjaš oko hramova. Pušti to. Nemoj da izigravaš pobožnost. Od nje nema spasenja. Nego fino da uđeš u hram, to jest da uđemo u hram, u hramove. Ima hramova dosta, čitao narod koljene da se vie, ma dovoljno hramova, ima dovoljno rijada, ima dovoljno praža. Tu, hra, tu koljene da savijamo, a ne da sunčamo. Nije nama ovo vrijeme dato za sunčanje, nego za pokajanje. I kao naj Svetogoraz što je opsovao na Svetoj gori, omakva mu se psovka, pa mu je staraz dao da isplazi jezik tu na ulaznim vratima, da se savije na koljena, I da na jeziku klizi, kvizi, klizi, neodvajući ga od poda crkve, do carskih dveri. Na jeziku da dopuzi do carskih dveri. I da traži oproštaj ispred trpeze gospodnje. Jer ga je majka crkva pozvala na trpezu, a ne da psuje. A mi ne samo što smo psovali, mi dan danas psujemo Boga. Majku Božju, Svetitelje, Crkvu, Sunce, Web, Majku Oca. zabadajući sebi kovač u glav, u srce. Nego da se pokajemo, braće i sestre. Ja mi smo luto uvredili domaćina. Luto ga uvredili. Nama izlaska nema bez pokajanja, ali konkretnog pokajanja. A kako bi ono trebalo da izgoida povratak crkvi i povratak liturgiji ne bilo kakva pobožnost nego liturgijska pobožnost crkvena pobožnost kad čujemo zvona i da nas strah prođe od onih polomljenih zvonika pokradenih i polomljenih zvona ali i nada da nas ohrabri jer nas gospod i pored svega i posluje svega opet poziva i da skočimo i da dođemo bo tu bi trebali da su redovi mnogo prije početka svete liturgije a ne da se dovračimo posuje zvona na pola liturgije ili pred kraja liturgije jer to pokajanje to nije pokajanje to je površan odnos a vidite jedno je mjerilo Božije a drugo je mjerilo ljudsko Ovaj svijet, kad smo mi čuli da treba da se pokajemo, da li nas svijet uči pokajanju? Ne. Evo sad, za koji dan, u ponoć, puštit će vatromet i time će obilježiti svoj praznik. I kraj, ništa, prošli smo kroz tu čarobnu sekundu, kroz neobični i tako važni tren i nastavili dalje Nošeni bujicom, razvornom bujicom vremena A zvona zvone i pozivaju nas na vječnost, braćo i sestre Na vječni život Pa liturgija je davanje vječnog života Apostol Pavle kaže Hristos, dakle vječni, besmrtni Bog Vaskarski Bog, život naš Dakle je vječnost naša A ona nam se upravo ta vječnost daje kroz svetu liturgiju i kroz večeru tajno. zato obratimo pažnju nemojmo da smo naivni nemojmo da smo neposlušni nemojmo da smo samo vjerujući vladika Nikolaj kaže ima vjerujući gospoda ali je malo poslušnih koliko danas vjerujućih spava koliko sad po kafanama sjedi ispija kafe Koliko u ovom trenutku čita novine, gleda televiziju, zijeva, praznoslovi, psuje, a sve to vjerujuće, ali je neposlušno. Sve je to pozvano, ali nije izabrano. I tako nastavi, umrijeće od gladi. Zato budimo poslušni, braći i sestre. Kad crkva pozove, kad se zvona o glase, kad vidimo nedelju do da dolazi, Spremimo se Gospod dolazi Nedelja dolazi Gospod dolazi Nedelja dolazi Trpeza će da bude Liturgija će da se služi Nemoj ne mogu Imam posla, imam ženu, imam djecu Imam vogove, imam kamione Imam ovo, imam ono Pušti to Blagoslov je da dođeš Pušti vogove i kamione Pušti i ženu i djecu Dođi gospodu, poslušaj ga i bit dobro i tebi i kamionima i volovima i ženi i djeci. Nećeš biti na gubitku, a sve ono što budeš izgubio, nikad nisi trebao ni da stičeš ni da imaš. To je savršena selekcija. Ko ne može s nama dalje, a za gospodom, bolje da ga nikad nije ni bilo sa nama, ni u nama. Zato poučeni ovom pričom, braćo i sestre, poučeni i upozorni, ne možemo da se igramo. Nedelja je, pozvani smo. Nema izgovora, nego kao Marko, poslušni sin onoga starca, kad čujemo Gospoda nas poziva na svetu liturgije, odma ustajmo. Počeo si posao, ostavi, idi na trpezu. Da se Gospod pofali tobom pred svetim angelima i pred svetim ocima i pred majkom svojom i zastupnicom našom presvetom bogorodicom. Neka bi takvu vjeru i poslušnost stekli, imali i sa njom vječni život naslijedili, da se vječno naslađujemo i u gornjem Jerusalimu za trpezom Boga našeg. Amin Bože daj.